В усьому тому гомоні, перекликанні, яскрінні неба, жив немов дихання цей звук, який належав мені давно. Андрій нахилився до мене, його вуста поворухнулися, він щось сказав мені, але я чула лише звук ная, яким він кликав мене колись і тепер. Я спитала, за що любиш, що я тобі? Гарна? Так. І все? Цього потім не буде замало? Замало? Краси, якщо вона справжня, ніколи не може бути замало в людині. Ти поможеш мені знаходити її? Так, якщо ти цього хотітимеш? Буду хотіти. Ти мені гарний, з тобою добре і цікаво. Поцілуй мене. Чому ти боїшся? Сядь біля мене, боюся спокою, який настане потім. Не буде в тебе спокою ніколи, і я знаю, мені доведеться тяжко, але все прийму від тебе, я ж тебе ждала. Звук на ястих усе враз затихло, немов природа заніміла в очікуванні втіхи, щоб потім. За хвилину чажуранці полегшено зітхнути і знову обізватись натужним шумом верховіть, голосними бурчаками і пташиним щебетом. Все затаїло подих надовго, і раптом у тій тиші незгучно, немов стріли із спущених тисяч тятив, шугнули з лісової сутіні в рожеве небо в струнки смереки. Андрій дивився на мене винуватий і щасливий. Я ж у найвищій радості, без сорому і каяття, святкувала своє і всієї природи свято. Чому твої очі стали темними з брунатним відблиском? спитав він потім. Тепер ні, тепер зелені. Може, від надміру щастя? Може. Ми йшли навпрошки крізь ліс на багаття, що гойдаючи, злизувало сутінки у просвітах між деревами. Звечоріло. Я зупинилася, нерішуча і скована, на краю галявини, далеко від ватри. Я була тепер іншою і ще невільною у цій моїй новій якості. А за полу мені ловив мене погляд Марка. Я нітилася, Немов завинила перед ним, непомітно і поволі відступала назад до стіни лісу. Андрій стояв попереду, він не бачив моєї розгубленості, мовчав теж, і якби не Анвар. «Вай-вай, а я вже подумав, нема конденсату, пропав Андрій. Бо що таке Андрій, коли нема конденсату?» – забалагурив Анвар. Був веселий, безтурботний, ніби й не він тільки, що тужив на наї, розмовляючи з кимось далеким і найріднішим. Але то добре, Андрію, що ти так уперто шукаєш. Скільки ми по дорозі тієї звичайної чорної нафти добудемо? Кожна ідея фікс у всі часи приносила користь, алхімики філософського каменя не знайшли, зате заклали основи нинішньої хімії. А хто ми без хімії? Ай, Джанім, що будемо вечеряти? Лагман, чучвара, шурпа, все зроблю для тебе. Я вдячно усміхнулася йому. Підступила ближче до багаття. Та якби я знала, що це таке? А шашлик знаєш? Це то я знаю. Буде шашлик. Анвар... Роздував жар у мангалі, який завжди возив з собою, а Марко невідривно дивився на мене. Я посміливішала і не відводила свого погляду. Що там у нього в очах? Осуд, захоплення, жаль? Він, видно, зрозумів, що я хочу розгадати примружився, сягнув рукою по гітару і нервово, немов помщаючись мені за те, у чому не було моєї вини, вдарив по струнах. Є лише мить між минулим і майбутнім. Саме її називають життям. Заспівав він, вкладаючи в мелодію і слова нарочиту розв'язність, скепсис. Мені стало легше, і я озвалася з верхнього. «Ловити мить? Втішатися нинішнім днем? Це ваш девіз, Марку?» «Тільки так», – кинув він, не обриваючи пісні, і прибравши маску безтурботного залицяльника, підморгнув мені, а долоня з бігала по грифу. «Чому я аж сьогодні зрозуміла його? Чому аж тепер усвідомила, що він дуже кохав мене? Все перевернув Нестор своїм приїздом. Після того, як не стало Андрія, Марко сказав до мене, «Галю, я буду тобі добрим другом». «Як ти можеш таке?» «А він ще називав тебе своїм найкращим приятелем, Марку». «Він не помилився, Галю, але ти хочеш скористатися з його відсутності». Як смієш? Марко довго дивився мені в очі, чекав, що я візьму свої слова назад. Але мене пік нестерпний біль, і я не могла зрозуміти Марка. І він пішов з мого світу назавжди. Цікаво, де він тепер? Що з ним? А тоді Марко гасав пальцями по струнах, співаючи про минучість життя. Його голос театрально трагічно надривався, схлипував, а в останньому куплеті раптом стишився, і я стрепенулася від слів, що він їх прошепотів для мене, немов попередження засторогу. А для зірок, що зірвались і падають, є лише мить, що засліпить у мить. Я тривожно глянула на Андрія, він дивився на багаття був заглиблений у себе, пісні, може, й не чув. Я діткнулася долонею до його ліктя, мовчки прохаючи, щоб він розвіяв моє недобре передчуття, котре несподівано огорнуло мене. А Марко знущався, ще і ще раз повторюючи останній рядок куплету. «Є лише мить, що засліпить у мить. Є лише мить, є лише...» «Досить!» – скрикнула я. «Досить!» «Що з тобою?» – прокинувся Андрій. «Ах, нічого!» – зніяковіла я. «Анваре, заграйте на своєму найі!» «Джаним!» – відказав Анвар. «Мій най не грає, він розмовляє, але тільки тоді, коли його слухає одна людина, і не кожен розуміє, що говорить най».